Siamo in diretta con Alborosi e quando tutto sembrava perduto abbiamo Alberto al telefono. Ciao, ben trovato, come stai? bene tu? anch'io bene ehm, anche se c'è stata l'ultima fase del programma una serie di tue tracce dal, dall'ultimo album che tra l'altro eh, insomma non, non è male abbiamo sentito oh, in sequenza eh, Burn a Fire, eh, Ginal con bats e, e adesso abbiamo sentito Unprecedented Time senti abbiamo questo nuovo disco l'ottavo eh, che tra l'altro ehm, eh, continua un po' la, la, la, la, la sequenza dei tuoi dischi precedenti hai, hai messo su col tempo un suono inconfondibile ti si riconosce da, dai primissimi secondi delle, delle tracce ah, grazie, questo è un complimento uh, anche perché uh, come artista, produttore cerco sempre, la, la cosa migliore proprio quella di creare un proprio suono no? la propria identità musicale Beh, direi che, che eh, ci sei riuscito benissimo, senti, eh, da quello che mi risulta hai, hai collaborato ancora eh, al disco con eh, grossi personaggi come la Roots Reddix, ma anche alcuni personaggi dei Wailers come Tyrone Downey e, e Ashton Junior, giusto? Sì, uh, ma minimal, in forma minimale, perché poi comunque ho fatto sempre più o meno... Uh, Fatto come faccio di solito sempre uh, autoprodotto autosuonato <ride> <ride> definiamo, definiamo la situazione questa così oh. uh, quindi uh, sì, c'è ancora Aston Junior uh, anche Tyron Downey qualche pezzo suonato Flabba un po' così un po' giusto per dare un tono di un, po tono, di un colore un po' diverso all'album Senti, il tuo disco precedente era il era Unbreakable in cui collaboravi in full con i Wailers, disco forse più spostato sul vecchio Roots, qui ci sono atmosfere eh, anche, anche nuove con anche sol soluzioni sonore, abbastanza nuove. Varie tracce, tra l'altro, che si rivolgono a, a dei beats RB e hip hop, ma c'è sempre comunque l'impronta Roots e testi militanti. Senti, eh, tutta la scaletta è andata un po' così, avevo incominciato con Burn a Fire dove tu ehm, parli del, del fatto che, ehm, che non c'è abbastanza musica reggae nei media ufficiali, nei, nei, nei, nei, nei, nei grossi network insomma è, è Burn a Fire anche per quello quindi? Beh, la, la musica reggae, questa è una cosa abbastanza, bisogna, bisogna fare attenzione perché è molto importante questo argomento uh, nei passati 4 5 anni di musica reggae ce n'è a bizzeffe nel senso che la musica commerciale di oggi um, ha degli elementi reggae incredibili soprattutto la musica latinoamericana e poi che viene sposata anche da, da, da, dagli italiani no? senti sempre, sempre il levarino anche con le cose diciamo più, più radiofoniche diciamo più commerciali chiamiamole così volgarmente quindi eh, il problema è che la forma reggae la, la, la, la musica reggae nella sua forma più pura quindi quella è un po' che facciamo noi, quella diciamo viene un, un pochino snobbata dalle radio. Eh, questa canzone è nata dal fatto che io sto facendo molta fatica a, a promuovere la mia musica anche al di fuori dei, dei canali, dei soliti canali reggae, eh, dove ad esempio mandiamo l'album a, a stazioni radio in Germania, in Francia o comunque in questi posti dove ci dicono ah noi non suoniamo reggae mm. in partenza senza neanche ascoltare l'album magari nell'album ci sono tracce che queste radio potrebbero suonare tranquillamente come ad esempio Break My Chains che è un reggae più dub un pochino più diciamo crossover diciamo eh, perché poi nella musica io spazio molto non mi piace limitarmi a una a una sorta di suono e rimanere tale per sempre no? uno deve comunque sempre Ehm, anche all'interno del genere ma diciamo evolversi in un certo qual modo con, il, con, il, con i tempi quindi mandiamo questo disco ci dicono no che no, non no, no", suoniamo reggae in tante situazioni, media, magazine giornali, riviste che non ne sono interessate solo quando dici reggae non siamo interessati ma perché? perché, perché? perché secondo te? perché e da dove viene questo pregiudizio nei confronti del reggae? non è solo nei confronti del reggae, è che la musica Chiamiamola, eh, mi permetto di usare questo termine, che non so se è il termine più adatto, però la musica vera eh, viene emarginata. La musica vera come il blues, il jazz, il reggae, eh, come il soul, eh, l'RB, quello più classico. Eh, sono. Ma pure il rock, abbiamo perso, abbiamo perso il rock. Cioè, <ride> quindi non è che siamo. Io chiaramente parlo di reggae perché sono un reggae ma nessuno sono un reggae, ma eh, signori, abbiamo perso un patrimonio musicale enorme, cioè abbiamo perso, abbiamo perso la musica, abbiamo perso gli assoli, le sezioni di fiati, le canzoni da 4-5 minuti, abbiamo perso tutta questa musica che è la musica che ci ha cresciuto, la musica più bella, che ascoltiamo tutt'oggi, perché eh, non è che tutto il giorno passiamo ad ascoltare le musiche che ci vengono proposte oggi ascoltiamo ancora Janis Joplin, il Doors, Led Zeppelin, ascoltiamo Bob Marley, Peter Tosh, ascoltiamo ancora comunque queste musiche, ma almeno quelli come me e eh, sono tanti, milioni quelli come me, eh. e Beh. quindi cioè è questa un po' la lamentela, diciamo che non è solamente reggae ma ci stanno togliendo la musica certo. perché per costruire questo mondo di plastica eh. finto e eh, con queste canzonette che dove C'è l'ultima cosa, mi hanno detto, faccio l'ultimo esempio così, hai capito tutto. Mi hanno detto, ho prodotto un artista due settimane fa per una casa discografica grossa, e il pezzo era di 3 minuti e 30, me l'hanno fatto tagliare a 2 minuti e 80 perché il formato di Spotify di oggi sono le canzoni non devono passare i 2 minuti e 80 eh. che stiamo creando delle pilloline di mostriciattoli confezionati per i ragazzini solo per vendere e poi si perde l'essenza della musica che alla fine è una forma d'arte. È assolutamente chiaro tutto deve essere prevedibile edulcorato, buono da metterci pubblicità dentro sei certo. stato assolutamente chiaro nel parlare di questo problema e io ti ringrazio senti, a proposito di come sono venute le tracce, hai fatto uscire un po' di appetizer, San Precedente Time che parla del covid insomma una parentesi che se aprissimo non, non, non, non la chiuderemo più e oltretutto certo. speriamo presto di vederti dal vivo qui in Italia quando tutto si sarà sistemato e anche in Europa mi chiedevo se è cambiato qualcosa nella tua creatività eh, con questo disco o se le tracce sono venute come sempre eh, nel, nel, nel modo canonico o se hai avuto qualche, qualche rivoluzione in questo senso ma io sono sempre la stessa persona e essendo la stessa persona lavoro allo stesso, allo stesso modo eh, però chiaramente eh, ho diciamo sono una persona intelligente come sei intelligente tu eh, chiaramente nel 2021 non potrei fare un disco come quello che ho fatto nel 2015 quindi eh, mi tengo diciamo al passo con i tempi eh, fino a che posso diciamo perché comunque mi piace anche rimanere quello che sono almeno nelle tematiche. Nella musica spazio un po', come hai potuto sentire, mi, pa mi piace spaziare, cioè non è che non sono così militante da dire ah oh, io questa cosa non la faccio perché mi fa schifo. Il termine mi fa schifo nella mia vita non esiste più, perché nulla fa schifo nella vita. E semplicemente sono questioni di scelte questa è forse la mentalità che dobbiamo adottare un pochino tutti abolire determinati termini che ci fanno diventare persone ci rendono e ci, ci, ci fanno rimanere persone piccole quindi io ho ritenuto che uh, posso spaziare un pochino a livello musicale pur mantenendomi, mantenendomi, mantenendomi scusa, nel genere e, e comunque rimanendo fedele alla mia linea con le liriche e tutto quanto. Quindi il disco è un disco diverso da quello precedente, eh, sempre un disco mio e comunque un pochino, fallo chiolino un pochino al 2021. Senti Alberto, non ti sentivamo dai tempi di Unbreakable e nel frattempo hai fatto comunque tante cose e que questa bella cosa, questo bel disco di Waylon Souls che sono sempre molto attivi ma hanno fatto veramente una chicca un disco così bello come non lo facevano da anni e, e, e da questo punto di vista la, uh, la critica è stata abbastanza unanime oltretutto abbiamo intervistato molto tempo fa lo scorso inverno Pipe Matthews che ha cantato da, da, da solista molte, molte delle tracce del disco ci vuoi raccontare questa avventura? con questi due fantastici artisti Brad e Pipe? Ma io sono cresciuto con i Wellington Souls perché in Italia negli anni primi anni 80 eh, c'era questo pezzo che si chiamava Shark Attack che passava su radio DJ, passava su tutte le radio in Italia. E io ricordo come se fosse ieri che non so come mai non me lo chiedere perché sono quelle cose magiche che è meglio non chiedersi <ride> ero in spiaggia con mia madre e sentivo questo pezzo io ricordo ancora la scena proprio di me sulla spiaggia con la radiolina lì sulla, sulla tovaglia e questo pezzo che faceva <ride> e io non, non sapendo le parole non sapevo Cosa cosa questa canzone stesse dicendo? Uh, ho semplicemente sentito il, il presentatore che diceva questo è un pezzo che parla dell'attacco di uno squalo, che non c'è truccato, <ride> perché comunque l'attacco di uno squalo, io poi ero al mare e mi sono anche diciamo che addosso perché <ride> l'attacco di uno squalo. Però mi piaceva molto il pezzo e quindi questo pezzo lo, lo, lo ascoltavo proprio, cioè lo cantavo, lo ascoltavo, e questo è stato il mio primo, diciamo, mi sono avvicinato a Reggae in questo modo pur non sapendo che quelle erano i Welling Souls. E dopodiché sono cresciuto, quindi è arrivato Bob Marley, Peter Tosh, sono ritornato a Wellington Souls, ho finalmente ascoltato il pezzo che ascoltavo quando ero piccolissimo e, e io ho iniziato la mia conversazione, il mio amore, la mia relazione con il reggae proprio con i Welling Souls, pure non sapendo. Quando l'etichetta mi ha offerto di lavorare con loro, sono stato onorato da un punto di vista proprio di, mia, di ricerca personale, è stata un'esperienza um, interessante sono rispettoso delle culture perché comunque eh, uomini di una certa età che hanno costruito creato pionieri della musica reggae e vengono prodotti, da, prodotti da, un, da un ragazzo italiano un pochino, può essere anche una cosa abbastanza strana no? l'italiano che vende il reggae in Giamaica diciamo un po una cosa un po' quindi c'è stato un attimino un attimo di uh, titubanza perché l'etichetta era veramente convinta di questa cosa poi si sono innamorati del progetto io ho cominciato a con la mia magia diciamo a eh. E quando la musica parla, non c'è bisogno di dire niente, fai parlare la musica. Sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, poi hai fatto anche il duale dub, bellissimo. Un'altra un domandina, poi guarda prima della fine dell'intervista, volevo far sentire un'altra traccia, no, non tutta, perché ovviamente non voglio abusare del tuo tempo. Al di là del filo, il, il dub, che è anche che è uno dei tuoi, dei tuoi modi di espressione privilegiati, eh, la differenza di feeling tra realizzare una, una traccia come comportamento che compone musica e liriche magari a volte alla tastiera, alla chitarra e poi ci arrangia tutto un mondo attorno e invece l'approccio di prendere tutto quello che già esiste di smontarlo e di ricostruirlo le, le, insomma come, come vedi questa differenza? Il dub è semplicemente la, il capo stipite di, di, di, di miriadi di canzoni e di suoni che, che vanno tutt'oggi veramente possiamo citare dall'hip hop, alla EDM, alla trip hop, a tutte le musiche che abbiamo ascoltato, che ascoltiamo, alla jungle, a tutta questa musica, perché il dub ha veramente creato tutti questi generi e subgeneri musicali. Quindi eh, io sono semplicemente un fan delle radici, delle roots, quindi invece di andare a fare eh, le cose che si fanno oggi, io fanno le cose, faccio le cose che si facevano ieri e diciamo un pochino ho imparato l'arte e l'ho messo da parte <ride> quindi, cioè Beh non, non l'hai molto messa da parte dai la tieni, la tieni bella eh, tieni tutti, tu, tu, tutti i macchinari belli caldi e registri sì. parecchie cose infatti sei sempre attivissimo e tra l'altro ti ringraziamo per questo senti un fram, ci sentiamo un frammento ehm, di Are You Ready in cui c'è eh, Joe Mersa Marley la nuova generazione dei Marley e poi ci, ci ribecchiamo per la fine dell'intervista quindi eh, Are You Ready ehm, album Rosie e featuring Joe Merce Marley ancora una volta da For the Culture Realize Don't Sweat We It In <laughs> <mum> <mum> a and Are oh, you mean? Yeah Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ah, oh, oh. Are you ready? Are you sure? Easy player, jenna a day run it like a mayor. Good ones get When the priors, while play our sentence for the slayers. Start on on the hits, on every level, every layers We are sending crocodiles, trying the across We true to the game, we do it for the game, do it for the game, rack for the fame, the last set of flame. No mix up with We are under the Sevia Are you solamente un frammento con questo questo bellissimo arrangiamento vocale con gli effetti dove Are you ready diventa anche I se vogliamo eh siamo sempre ai noi. <ride> esatto, anche se la tecnologia a volte non ci sorride come questa sera in cui abbiamo dovuto diventare un po' matti per connetterci. Quindi John Marsa Marley, figlio se non mi sbaglio di Steven Marley, anche lui è nella insomma, anche lui membro anche del di di, di for the culture. Sì, eh, John Mars Mercer... Una persona molto, molto carina, un bravo ragazzo, è molto, molto, ha molto talento lui, è molto bravo, molto, molto bravo. Sono, sono stato felice di lavorare con lui, è eh, un mio fratello, eh, c'è un rispetto reciproco, non indifferente. Poi lui è veramente è un cantante meraviglioso, è, il flow, le liriche, dieci e lode proprio senti mi chiedevo se mh, mh, cerco di estorcirsi qual qual qualche notizia magari ancora prematura ci sarà un duale dub di For The Culture che è, è appena uscito quindi ammetto che, che forse insomma è un po' pretendere chiedere, chiedere già di, di, di, di, del, duale dub, del duale dub io faccio sempre i dischi dub dei miei dischi <ride> sempre, tutto quello che io posso e dubbo Ok, quindi ottimo. Senti, siamo quasi in chiusura, ultimissimi minuti ci sono tanti temi, c'è denuncia eh, sulle condizioni del, del, del nostro mondo, eh, sotto, sotto vari aspetti, e c'è questa traccia, la title track For the Culture, che invece sottolinea eh, una delle poche cose che ci può salvare: la cultura la cultura ci può salvare siamo, non siamo mai cambiati noi siamo sempre stati delle crape dure però adesso con i social media diciamo, ci sono certe cose che vengono evidenziate dove prima non venivano evidenziate adesso c'è la classica eh, la cosa che diventa virale quindi denunce sociali tutte queste cose qui adesso vengono evidenziate quindi, ma ci sono sempre state adesso c'è la possibilità di dire, di parlare di farsi notare, farsi sentire la gente ascolta e vengono a, ga a galla tutte le cose diciamo brutte e negative che ci sono sempre state l'ignoranza, il razzismo l'intolleranza i politici corrotti con le loro filosofie e strategie che, che servono a poco e a nulla quindi diciamo è un momento è un momento dove è venuto alla, alla luce tutto perché comunque con i social media i social media hanno portato la luce a tutto quanto Quindi è un momento dove siamo bombardati di informazioni ehm, e siamo, siamo troppo creduloni crediamo un po' a tutto quello che ci viene messo davanti mentre, mentre comunque nella vita non bisogna mai credere a meno che non si investiga no? Su, eh, bisogna veramente andare sempre coi piedi di piombo perché le informazioni sono anche fake Assolutamente. Eh, e quindi questo è un po' l'andazzo anda, generale E nella mia canzone Foto e come io bigoppo come dice, bigop e, e non è solamente la cultura giamaicana bigoppare la cultura giamaicana ma anche la, la cultura reggae come quelli come me, quelli come te eh, che diciamo da anni ci dedichiamo a, a, questa, a questa musica certo. che è una cultura vera e propria spirituale, informativa sociale, c'è una vera e propria cultura non è solamente musicale è proprio uno stile di vita Sì, senti, eh, beh, grazie per le, per le belle parole. Oltretutto, se non mi sbaglio, tu da, da, da non molto tempo hai proprio il passaporto giamaicano, che è una cosa simbolica, ovviamente tu rimani anche italiano eh, come cultura, ma adesso hai anche il passaporto giamaicano che penso che questa cosa ti risparmi un sacco di. di, di, di problemi burocratici, giusto? Il passaporto ce l'ho da, da una vita, bro. Ah, Quindi, vabbè. Sì, ce l'ho da tanto, tanti anni, sono 15 anni giamaicano? E... Sì, ah, okay, ehm, pensavo fosse perché cosa... l'ho tenuto con un permesso di lavoro molto lungo. Ho fatto la gavetta. Me lo sono meritato. Okay. Ho anche giurato davanti alla regina. <ride> <ride> alla foto della regina, ho giurato alleanza alla regina, cosa che. <ride> Però è la prassi. È molto meglio che posso, posso fare una nota negativa? Cioè, sì, assolutamente io sono sconvolto e se ci sono i nostri ascoltatori non so quanti sono ma è sconvolgente vedere come in Giamaica fai la tua prassi 5 anni ti viene dato il passaporto e invece in Italia non ti danno un passaporto, cioè io non riesco a prendere un passaporto per la mia famiglia, capito? Eh. Cioè non mi danno i passaporti è vergognoso sì, andare a scuola in Italia per diventare italiano devi andare a scuola cioè se tu Pier Tosi ti sposi con una straniera non gli danno il passaporto eh. Ecco, vedi. devi andare a scuola e andare a scuola significa imparare la lingua italiana ma, mm. ma perché? ma il sì. matrimonio ci hanno insegnato che è eh, il sacramento del matrimonio e tutto quanto l'Italia è l'unico paese che per alcuni versi le leggi che noi abbiamo sono leggi fatte da zimbelli e rimangono tali capito? come voglio citare l'ultima cosa mi piace essere polemico <ride> sarà anche una questione di no uh, Eh, hanno festeggiato. Cioè hanno, scusa la parola festeggiato, no, a volte non so dirlo in italiano. Hanno la commemorazione di Falcone, e dopo due settimane liberano Brusca, capito? Cioè sì, è vero, cosa. una cosa sono, assolutamente sono, assurda. Se, se veramente siamo messi veramente male, sì, è vero, male, assolutamente. Male senti Alberto chiudo l'intervista prima hai, hai, hai rievocato tu piccolino con tua mamma sulla spiaggia ascoltando uh, uh, Shark Attack di Wailing Souls e, e metto l'ultima traccia del disco in cui incontri i Big Mountain che anche ti avevano molto flashato sempre in gioventù con, con penso il loro super hit eh, Baby I Love You Always si intitolava se non mi sbaglio e, e qui eh, tu fai un insomma chiami eh, nel disco per un featuring chino di, di Big Mountain Mountain. io perché ai tempi di Rekha National Tiger ascoltavo solo Big Mountain cioè, mi ero innamorato <ride> i Big Mountain mi portavano per Per un motivo io sono sempre stato amante dei Caraibi, delle isole, delle palme. Sono sempre stato un po' un pirata. È per questo che il mio album l'ho chiamato Soul Pirate. È da piccolo sono cresciuto proprio da pirata, io sono infatti assomiglio al tipo dei Pirati dei Caraibi, capito? <ride> Giusto, è vero, è vero, c'è eh, Un po' ci somiglio, quando vado in giro i bambini, ah, il che pirata dei Caraibi! <ride> sì, sì, però un po' più povero, diciamo. <ride> E, e quindi sono cresciuto con i Big Mountain, amavo i Big Mountain, li amo ancora ovviamente, e i loro dischi Caribbean Blue, Baby I Love Away, io sono anche un po' romantico, capito? Quindi, eh, e quindi mi sono detto, guarda, facciamo un pezzo con Big Mountain che è un po'... Uh, Consacrazione, ho fatto di Wayne well Souls, ho fatto Big Mountain, quindi anche i miei piccoli eroi di quando sono cresciuto. Io, capito? Well, approfitto di queste vibe super estive per augurarti una bellissima estate e anche augurarla ai miei ascoltatori, e, Albo. Io ti abbraccio. Ci vediamo presto. Complimenti per tutto. E For the il nuovo disco, l'ottavo. Ne abbiamo sentito parecchio uh, questa sera. Grazie, Alberto. Grazie a questo, a questo punto, Where do you go, uh, Alborosi Big Mountain? Ciao. Ciao, grazie.